Bagaimana keadaan Ustaz Saya Karena dia sudah bertobat. Kapan bertobatnya? Untuk karenanya dia sudah bertobat. Tapi kalau surat rujunya dulu pernah, tapi kan dia rujuk lagi dan rujuknya tidak bertobat. Dan kondisinya wakil semakin parah sekarang. Sudah terang-terangan kalau dulu samar-samar, sekarang terang. Jadi sebenarnya perlu dipertanyakan kepada orang-orang yang membela gel karnain, Mata dan telinga kalian di mana? Jadi hanya dua kemungkinan sengaja menutup mata dan telinga Atau karena memang jahil tidak tahu itu penyimpangan Contoh Contoh nyata jelas Datang berkunjung ke Syafiq Reza wassalam. Apakah mereka tidak tahu Kita berbicara yang sekarang fenomena yang nampak ya Apakah mereka tidak tahu? Apakah mereka tidak tahu? Atau mereka tahu? Maka di sini sama seperti disebutkan para ulama. Ingkun taladadri, patil kamu musibah. Kalau kamu tidak tahu, maka itu musibah. Masih seperti itu kamu tidak tahu. Palingkun taladadri, pal musibat wahabul. Kalau kamu tahu, maka mesti banyak lebih besar. Kok masih membela? Kalau sudah tahu. Maka mesti banyak lebih besar. Sudah tahu, masih membela. Ini satu contoh ya. Dan banyak lagi contoh yang lain. Dulu waktu datang. Saya bergerak tadi Wajirupak. Dan dikasih ceram sama. Ipar Nia Nustani itu. Karena banyak kritikan sempat ribut. Sampai ada. Semacam alasan dia, ya, tapi kan Ustaz Khairul Ustazul tidak tahu lagi di luar, begini, begini begitu dan seterusnya. Walaupun alasan dia tidak masuk akal. Terus sekarang apa? Sekarang apa kira-kira? Dulu kan alasannya ini tidak salah. Bahasanya kan seperti begitu. Walaupun dia tidak menghasilkan. Lisanul halnya kan menunjukkan hal itu. Tidak bisa disalahkan di sana. Kenapa kan dia tidak tahu? Terus sekarang apa? Walaupun dulu dia tidak masuk akal kalau dikatakan tidak tahu. Ini tidak masuk akal. Jadi sekarang dari si mana dikatakan dia berkata? Apa kita boleh menghadiri darah mereka? Maka tidak boleh. Walaupun mungkin yang mereka datangkan. Misalkan Masyaiq Ali Sunnah. Misalkan seperti Syekh Rasul Abbas. Ya, anda pribadi sampai saat ini belum ya, belum tahu ya. Bagaimana kedudukan beliau apakah beliau ini. Tapi yang mungkin kan ma'ruf. Syekh Rasul Abbas dikenal sebagai sunnah. Cuma ini yang anda tahu Kalau ada yang anda tahu tentang beliau Alamin terlepas dari itu Walaupun beliau Atau yang didatangkan dari masyarakat Kalau Abdul Hadi Al-Mari jelasnya Ma'ruf orangnya Para ulama dia sudah membicarakan tentang dia Sebab dia membela Muhammad Al-Imam Dengan ya, Ketika mengatakan bahwa Mohamad Al-Imam sebagai sulhun rasyid Perjanjian damai Yang terbimbing Ucapan yang jelek dari Abdul Hadi Al-Humir. Al-Muhim, walaupun mereka menghadirkan ulama Ahli sunnah, Ulama yang memang Ahli Sunnah. Nih, maka tidak boleh hadir. Kenapa? Sebab yang mengundang adalah orang-orang yang menyimpang. Dalam hal ini halabiun. Taip, dalam hal ini adalah halabiun. Maka Tidak boleh. Dan Perkara tentang Pulparna ini Dan insyaAllah Anda bisa tanyakan kepada saya yang lain Yang lebih jelas dan lebih detail InsyaAllah Sebenarnya bukan perkara yang baru Bukan perkara yang Asing bagi Seseorang yang Pernah dekat dengan Pulparna ini sebab sebelum keluarnya tahbiran Syekh Robi' ah, Del Karni'na sudah menampakkan beberapa keanehan bagi orang yang jujur dan memperhatikan oleh Syekh Del Karni'na ini ma'ruz ma seperti pembelaannya terhadap dan bahanan ketika itu pembelaannya terhadap Jafar Soleh yang pada waktu itu jelas-jelas terang-terangan mencela salafiyin bahkan membela hajuri dan memang harusnya ditinggalkan kemudian perinciannya terhadap ini sebelum tahziran uh, Sheikh Robi keluar waktu itu kemudian perinciannya terhadap roja perinciannya terhadap roja bahasanya kalau orang awam itu boleh, kalau ikhwat tidak boleh Hal seperti ini ini adalah keanehan yang ditunjukkan Jalukarnain Sebelum keluarnya tahdiran dari Syekh Robi Ini yang nampak ketika itu Sehingga ketika keluar Tahdiran Syekh Robi Maka bukan perkara yang jauh Bukan perkara yang aneh Dan bukan perkara yang mengherankan dalam beberapa pertemuan yang sering kita, ya, yang diadakan pihak baju rupa waktu itu. Yang mengundang uh, asatidah As yang ada di daerah, ya, termasuk saya yang alhamdulillah tidak pernah atau sangat jarang sekali ketinggalan dalam pertemuan yang diadakan. Rupai selalu hadir dalam pertemuan tersebut. Sebelum keluar keluarin tahdiran Syekh Robi Kita sudah mengetahui adanya khilaf waktu itu. Antara Selungman Baabudin dan Zulkarnain. Tapi gambaran Zulkarnain dalam majlis as itu selalu gambaran. Bahawa pihak yang salah itu Darussan Luqman. Itu tergambar. Selalu digambarkan kepada kita. Yang subhanallah belakangan kemudian diketahui. Bahawa apa yang disampaikan itu justru bertolak belakang dengan kenyataan. Eh, sebab dia selalu mengangkat pertemuan Makkah, pertemuan dengan Syekh Robi ketika dua kubu Syafi'i bertemu. Selalu diangkat bagaimana Syekh Robi menegur Sulukman nyalakan bugin dan begitu. Ternyata setelah didengarkan rekamannya justru berbanding terbalik. Zulqarnain yang dimarahi sama Syekh Robi. Mun tanya kan sama Emileng, Halal Dion pernah dengar enggak audionya? Dia ya, insya Allah kemungkinan tidak. Kecuali disimpan sama kibarnya kalian. Pernah dengar anda nah, yakin tidak? Mengajak, eh, masa begitu akan sampai tidak benar? Ya. Jadi, ini kita, Saya dengarkan jawab dia. Yang mana Dulqarnain Melaporkan ketika itu Allah Abdul Ghafra al-Malani Katanya dia mencari kesalahan-kesalahan yang tersebar ya, kan, Ibaratnya kalau melaporkan kalau kayak kita misalkan, misalkan orang-orang jahil seperti kita. Ada orang ya fulan, ada orang di sana itu si fulan sana. Itu kerjaannya cari kesalahan saya siang malam begini sebar. Kalau jalan kita apa? Kurang ajar memang. Memang sudah tidak ada yang lain yang bermanfaat bisa dilakukan. Cari kesalahan orang, ini kalau kita. Tapi Syekh Robi orang sudah terbiasa ada di fitnah. Alim, tahu betul makarnya orang. Ketika Dzulkarnain melapor ya Syekh Insipulan namae Abdul Gaffar Al Malenji dia mencari kesalahan-kesalahan saya dengan Jafar Solim tersebar eh, mengikutnya. Sheikh Robi tidak tidak kemudian mengatakan oh ada orang orang kerjaan sebenarnya. Tidak. Sheikh Rasul mengatakan atau kamu entah siapa tahu jadi kesalahanmu tersebar dan kamu diam darinya. Ah kenapa kan mengaku sendiri jadi kesalahanmu tersebar dan kamu diam darinya. Eh yang diingat yang dilihat kalimatnya. Inilah seorang ahli yang berilmu. Jujur dan, dan banyak lagi kalimat-kalimat bagaimana nampak sekali adabnya mereka. Kalau pihaknya Ustaz Luqman yang uh, ketika Sheikh berbicara pihak Asatiza dalam rekaman tersebut, mereka itu tidak. Mereka itu mendengarkan. Mereka itu mendengarkan. Jangan Sheikh. Pihak Ustaz Lukman. Kalau mereka butuh sesuatu, mereka dengarkan dulu Sheikh Rofi berbicara. Setelah itu baru, ya Sheikh begini begini. Beda kalau biarkan mereka ini. Kali atas kali soranya Abdul Bar ini, ya, apa pun sih, apa pun sih, Betul, tidak beradab. Subhanallah. Sihirowi bicara, apa pun sih, apa pun sih. Menyela Tidak ada adabnya. Subhanallah. Bising malu kalau anda dengar. Tanya anak orang-orang ini. Pernah dengar tak? Ya? Jawabnya, Insya Allah pernah. Eh, belum pernah dengarkan orang ini. Hah? Orang itu potong betul Subhanallah. Dan saya pribadi, ya ini pengalaman pribadi. Sebelum keluarnya taziran Sheikh Robi. Itu saya pernah datang ke rumahnya Dhul Qarnayn ketika itu. Memang menanyakan beberapa poin itu. Karena saya anggap poin itu ganjil ketika itu. Saya tanyakan kepadanya tentang Hanan bahnan, Ja'far Soleh. Eh, oh, bukan Hanan bahnan Saya tanyakan tentang Ja'far Soleh. Dan tentang itu rincian tentang rojak. Kita yang kenapa belum mentahzirahan dan bahannan, eh Jafar Soleh, Sementara Jafar Soleh itu kalimatnya di Facebook luar biasa menjelas Salafiin menjelas Salafiyin, uh, membela Hajuri, membela asatidah Ustaz Lumayan yang bersamanya Allah, yang yang membantah Hajuri ketika itu, bahkan dengan dengan kejinya dan jahatnya Jafar Soleh menuding. Bahawa jangan sampai mereka lah yang hadari, katanya. Ini jawapannya dari Al Rasul. Itu anak baca sendiri di Facebooknya. Sebab yang perlihatkan kepada saya waktu masih di Surakini, kau sura itu yang langsung bukakan dilihat tabligh saya dijawab dari Al Rasul itu. Anak baca. saya anak baca, Subhanallah orang ini harus hadir. Orang ini harus hadir. Yang pula berkaitan dengan hannah dan bahannan. Tambah waktu itu saya bertanya kepada jawab ya, Rasul. Kemudian tentang rinciannya, tentang masalah rojah, itu anak tanya kan. Kemudian dia jawab. Ya jawabannya adalah yang aneh. Saya pribadi mendengarkan itu syak dan tidak tenang. Tidak tenang. Ya tapi tentunya ada seorang murid kepada guru. Kalau gurunya sudah menjawab yang kita diam saja. Walaupun gagil kan. Nah, ternyata ketika ada fatwa dari Syekh Robi. Ternyata diantara tahziran tersebut itu tadi. Subhanallah. Dan waktu itu anak pribadi. Walaupun Dulkarnain berpendapat rinci. Anak dimanapun ditanya tentang rojah. Anak ngetik. Boleh menonton roja. Anak tahzir tentang roja. Sampai waktu itu sempat anak ke ibnu Abbas bulukumbas salah satu ling di sana. Anak juga bahas tentang masalah roja waktu itu. Dalam keadaan, jelkarnain merinci jawapan masalah. Anak bantah. Setelah pulang, setelah pulang ada ustaznya yang kirim pesan lewat Abu Ammar. Ustaz tanya Abu Ammar. Setelah anak pulang, ustaz yang lagi diwas roja nanti kau baca. Eh, ibnu Abbas bulukumbas. Itu sebelum tajuan Syekh Robi keluar. Jadi Al muhim Muhibi kau Din, apa yang ada pada Zulkarnain itu bukan hal yang baru. Jadi tidak dikatakan dusta, tidak. Itu maruf. Cuma mereka saja yang itulah tadi ikut salah tak deri fatirkan musibah. Bawa ikut tak deri. Kalau musibah atau Kalau kamu tidak tahu, maka itu musibah. Kamu ke mana saja? Tinggal di gunung atau masuk dalam gua? Kami tidak tahu berita. Tapi kalau kamu tahu beritanya, maka musibahnya lebih besar. Mana ilmu kamu Yang Allah berikan padamu Sehingga kamu tidak tahu itu adalah kebatilan Bahkan Sebelum keluarnya tahjaran Syekh Robi Saya masih sempat hadir Sebab seingat saya uh, Tahjaran Syekh Robi itu Sampai ke saya Itu kalau tidak sepekan Atau kurang lebih dua pekan Setelah saya dari Makassar Pertemuan di Bantimurung ketika itu Bersama Zulfernaim Berkaitan dengan daurah salatia yang akan diadakan Baru kemudian pulang Terlalu setelah itu mungkin sepekan dua pekan kurang lebih Baru langsung sampai berita Mungkin sepekan ya, Karena setelah itu uh, Saya ditelepon lagi panitia uh, Jadwal saya ditambah waktu itu Mereka ditambah lagi satu jadwal pembahasan Ana langsung tolak Apaan saya tidak mengisi lagi sudah saya waktu itu. Cuma bahasanya masih halus nah, Saya sibuk saya tidak mengisi Terus saya ke Makassar Langsung ambil, tarik anak saya, putri saya yang waktu itu mondok Saya langsung tarik Bawa pulang, setelah itu tidak pernah kembali sampai sekarang Alhamdulillah Jadi almuhim apa yang ada pada Zulqanain bukan hal yang baru Bukan hal yang baru Sehingga Allah SWT ta memberikan taufik kepada anak dan anak semua Untuk menerima fatwa dari Syekh Rubin Jadi kalau ada yang mengatakan itu fitnah Maka kita katakan Itu tidak benar Sebab apa yang ada pada Zulqanain itu benar Wakil Bahkan diantara kelancangan Zulqarna ini Setelah pulang dari Mekah Ditegur sama Syekh Robi Berkaitan dengan Setelah pulang dari pertemuan ditegur Berkaitan dengan rincian Roja Ketika ditanya masih dia rinci dengan jawabannya Ini diantara kurang ajar Orang kalau berada Senaya mengatakan dia merinci itu Karena itu yang dia pandang Dia pandang baik Itu menurut ilmu dia, versi dia Kemudian ada ulama Tegur Ya pulangan itu misalnya Ringin-mengin-mengin Seorang yang tahu diri ketika pulang dia katakan kepada madunya ya Ikhwan, memang dulu saya berpendapat ini. Karena ini yang saya pandang Beras kebatasan ilmu saya, bahawa ini yang benar. Ternyata saya ditegur oleh masyarakat kita mengatakan ini salah, yang benar begini kan begitu Adam Ini tidak. Pulang ricil lagi dengan rezekinya. Yang seperti ini antum mobela, antum motutum mata. Subhanallah, wahyu tidak terdengar, wahyu tidaklah terdengar. Madzinkah musibah. Jika engkau tidak datang, kalau musibah terangkat. Inilah Subhanallah. Namun sekali lagi hidayah datang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Belum lagi dengan khidir saudaranya, Mencela Sheikh Robi, sebagaimana yang maruf dalam hadis yang tersebar. Ya kan, curah Sheikh Robi. Usah Qarnain murid langsung dari Sheikh Abdul Fazal. Arabun Sheikh Robi. ...adalah murid dari Sheikh Ahmad Al-Najmi. Dan Sheikh Ahmad Al-Najmi... ...adalah murid dari... ...Syikh Salafusani. Ini bahasa halus. Kalau ada mengatakan anda itu bukan celaan, ...mengang kita katakan... ...Handum terlalu fanatik dari manusia. Masa anda paham ini celaan. Cuma tidak enaknya kan langsung semprot Sheikh Robi. Tapi dibahasakan dengan bahasa celaan. Artinya apa? Ya. Sheikh Robi itu dibawa. Zulkarnain... Selevernya si Ahmad Ahmadan Najmi, karena berguru dari guru yang sama. Ya, kalau ada mengatakan itu bukan celahan, kita katakan Subhanallah. Itulah fanatik. Terus kalau bukan celah, apa kalau itu? Ini celahan. Yang anehnya didengarkan sama badeunya biasa-biasa saja. Pendengarannya itu tidak merasa ini ganjil, tidak merasa ini aneh, tidak merasa cemburu ketika nama ulama para ulama dijatuhkan. Apalagi sekali Syekh rosyidah habisah Allah taala di mana mereka subhanallah ini kuatnya dzina Allah ya belum lagi kalau kita berbicara sika bergampangannya mereka eh, panjangnya kalau itu mau jadi malah jadi pembicaraan pribadi nanti di majelis ya eh, kalau ingin tahu lebih jelas banyak insyaallah bagaimana sika bergampangan dari orang orangnya dzulqarnain yang kita saksikan sebelum keluarnya fatwa Syekh Razib itu nampak itu nampak subhanallah jadi kesimpulannya, siapapun hendaknya bertakwa kepada Allah dan jangan sampai cinta kita pada seorang itu berlebihan sehingga membuat kita lalai dan kita enggan untuk berpijak kepada kebenaran. Ibu Rojol, kita cinta orang tersebut, tapi alhamdulillah, tapi kebenaran itu lebih kita cintai. Jika kita tinggalkan orang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan orang tersebut karena orang tersebut tidak berpijak di atas kebenaran karena kebenaran lebih kita cintai. Wallah ta'ala misal. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala perintah syaitan dan setan disebar kepada Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.